السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اا دugu zangu nafunzi pamoja na baadhi ya wazazi nachukua Nawalimu na walimu na mashehe wa wanafunzi hawa katika markazi hii mubarak markazul buraq nachukua nafasi hii kuwashukuru kwa kunipa nafasi hii adhim kwa adili ya kutoa nasaha fupi tu kwa wanafunzi pamoja na wazazi leo ni siku ya kufunga markaz kwa takriban muda wa wiki mbili wanafunzi wanakwenda mapumzikoni katika nyumba zao Na saha kwa wanafunzi nyinyi mebeba kitabu cha Allah nyinyi mehifadhi kitabu cha Allah wengi katika nyinyi pengine wanajuzuu 5, 10, 15, Ishirini tayari mmebeba maneno ya Allah aza wajalla katika vichwa vyenu. Mjue kwamba jambo la kuhifadhi kitabu cha Allah ni jambo adhim katika dini hii ya Uislamu. Kwa sababu wanaohifadhi kitabu cha Allah ni watu wanaotegemewa Kuwa ndiyo maimamu miskitini msikiti kama hauna hafidh al-Quran mwenye kuhifadhi qur'ani msikiti huo unakuwa bado haujakamilika masharti ya wenye kusalisha mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi sahihi ya ummul qawma aqra'u hum likitabi Allah anayakuwa wa watu ni yule aliyehifadhi kitabu cha Allah kwa mstahiki wa kuwa imam kwa kiongozi wa sala za watu ni yule aliyehifadhi kitabu cha Allah nyinyi sasa hivi ni watoto mnahifadhi kitabu cha Allah lakini mbeleni mtakuja kuwa maimamu insha Allah mnategemewa na waislamu waislamu wa kunyuma yenu nyinyi ni maimamu mkombele walimu wenu wakihifadhi Qur'ani walikuwa kama nyinyi mashehe wenu wanaohifadhisha Qur'ani walikuwa kama nyinyi wakati wanaohifadhi Qur'ani halafu wakawa ni maimamu sasa hivi wanategemewa na waislamu Ikikimiwa sala anaingia hafidhul Qur'an ndiyo imam kwa nyinyi na hifadhi sasa hivi ni watoto hamuelewi kama itakuwaje lakini nyinyi ndio mtakao maimamu insha Allahu taala jambo la kuhifadhi Qur'ani ni jambo adhim katika Uislamu nafsi ya kuisoma Qur'ani nafsi ya kusoma qurani bali ya kuhifadhi ni jambo adhim katika uislamu Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wanaosoma qurani katika kitabu chake kitukufu faqala ta'ala innal ladhina yatiluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa wale wanaosoma Qur'ani wakasimamisha sala wakatoa katika baadhi ya tulivyowapa Allah alivyoapa wakatoa kwa ajili ya Allah hawa wanataraji biashara isiyo na hasara biashara isiyoanguka biashara gani ni thawabu la budda an yahsulu min al ajr adhim lazima wapate thawabu nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ونفسي اقصوم كتاب الله إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعانيه يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضلي انه غفور شكور ماليه يا والي وانا اسوم قراني مما مما حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام م حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف متى صلى الله عليه وسلم على عندما في حديث ابن مسعود من يقرأ Herufi moja katika Qur'ani anaandikiwa jema moja. Manqara harfan min kitabi Allah falahu bihi hasanah. Mwenye kusoma herufi moja katika Qur'ani anaandikiwa jema moja wal hasanatu bi asri amthaliha. Jema moja mtu analipwa kumi mfano wake. Thawabu moja kwa kumi Herufu moja kwa kumi Hada ajrul za Allah subhanahu wa ta'ala anayempa mwenye kusoma Qur'ani herufi moja kwa kumi Mtume anasema la aqulu alif harfu Sisemi mtu akisoma alif la, mim, ni herufi moja. La. Alifun harfun Walamun harfun Wamimun harfun. Kila moja ina, ina thawabu kumi hapo. Idhan na Kam hasana 30 moja kwa kumi Moja kwa 10. Huyo nje mtu akisoma safha moja akisoma hizbu moja ana thawabu ngapi? Thawabu nyingi. Nyinyi mnohifadhi Qur'ani ile muraja haya kila siku thawabu ngapi? Thawabu nyingi. Kuyo kusoma Qur'ani nafsi ya kusoma Qur'ani kuna ajili kubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kuhifadhi kitabu cha Allah. Mtu akihifadhi sura 114 za kitabu cha Allah maneno ya Allah sura na 114 sio jambo dogo ni jambo adhim jambo kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa la kuhifadhi kitabu cha Allah haitakii kufanya mchezo katika kuhifadhi kitabu cha Allah inatakiwa mtu awe na, na sharaf kubwa kwa sababu anahifadhi maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mtu huyu ana kubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwa waislamu wanamuheshimu sana waislamu mtu aliyehifadhi kitabu cha Allah maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na wanafunzi mnakwenda kupumzika siku hizi wiki hizi mbili haina maana kwamba mnatakiwa muache kabisa kusoma Qurani la hasha Mnapumzika kuja markas peke yake lakini kusoma Qur'ani kunaendelea muraja unaendelea kila siku kila mmoja katika nyinyi ana akili zake hakuna mwenda wazimu hapa kila mmoja ana akili zake kila mmoja ajipangie wakati gani atafanya muraja wake mnakuwa na kupumzika kupumzika kutokuja markas sio kupumzika kuacha Qur'ani la Qur'ani haiwachwi sababu Qur'ani ni ibada wizi kuacha ibada ada mgonjwa mgonjwa kichwa kinauma una homa huwezi kusoma Qurani naam lakini kama una una, una afya yako unatakiwa usome Qurani mara kwa mara kwa kila mmoja katika ya ninyi ajipangie wakati wake atafanya moraja wake wakati gani ni usiku ni alfajiri ni jioni ni mchana msiwache kabisa kusoma Qurani Qurani haiwachwi Qurani ni kama sala Quran ni kama sala uwezi ukawacha Quran kama vile uwezi kuacha sala ndiyo Quran kwa sababu inatoka haraka Quran inasahaulika haraka Ukiwacha kufanya muraja inaponyoka inatoka Unenielewa Quran ukiwacha kufanya muraja kesho yake hujui lolote katika zile sura ulizopewa ukazisoma ndio ilivyo Quran ukiwacha na hiyo inakuacha ukiwacha na yeye inakuwacha Quran na ukisoma inakaa ukifanya muraja inakaa katika akili yako huyo Qurani haiuachi mnakwenda kupumzika kutokuja markaz sio kupumzika kuwacha Qurani la hasha msiwache kusoma Qurani Yakulu النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا ipatilizeni hii Qurani taahadu hadha alquran ipatilizeni hii Qur'ani, maana kupatiliza nini Murajaa ufanya muraja msiiwachi qur'an taahadu hadha alquran fawalladhi nafsu muhammadin biyadi la huwa ashaddu tafallutan minal ibli fi uqliha kama sana sana sema ipatilizeni hii qur'ani itilieni muhimu qur'ani ifanyeni muraja qur'ani na hapa kwa mbaye minal ibli fi 'uqliha qurani ni haraka kutoka kuliko ngamia katika katika kamba yake kuliko ngamia kifungwa haraka haraka sifungwa vizuri anakimbia anapotea ngamia ile ndio qurani qurani usipoaifanyia muraja utaisahau mwanielewa vizuri usipofanya muraja qurani utaisahau huyo qurani inataka kufanya muraja Kupatilizwa mara kwa mara kwa tulipokuwa tunasoma secondary tasoma thana we kuna mwezetu mmoja Nani ya mtihani kuna mwalimu mmoja wa hati somo la hati tu somo la hati tu akasema andika suratul asr mwanzo mpaka mwisho bihatti naskhi si somo la hifadhi ah somo la hati uktub suratul asr min awwaliha ila akhiriha bihatti naskhi ile mwezetu alipotoka kwenye mtihani akakasirika nini maana mtihani gani? Kwa nini akatueletea mtihani namna hii? mtihani gani? Suratul Asr bwana. Wengine hatuishau Asema kaandika nini? Mara kaandika uh, pale mwisho, mwisho wa Suratul Asr, watawasaw bisabri watawasaw Akafuta. Watawasawu bisabri, watawasawu akafuta. Bisabri, Kila anab, anab, watawasawu watawasawu bisabri, watawasawu bisabri. akafuta. Watawas... hajui mwisho ni nini? Nitawasa bisabri او مشي وتواصل بالحق حجوي بسبب يعني كو acha kusoma qur'ani aya suratul asr tu mtu ya mshinda ni nini sababu ya kuacha muraja msomi huyo qur'ani ukiacha na wewe inakuacha taahadu hadha alquran taahadu hadha alquran fa walladhi nafs muhammadin biyadi la huwa kuni wajibu kila aliyehifadhi Qur'ani lazima afanyie muraja mara kwa mara ukiwa na wakati saa nzima kwa siku nusu saa al muhimu fanye hususan wale mashehe wanaohifadhisha Qur'an na wale ambao wamehifadhi msaafu mzima wanatakiwa kila siku juzu utatu afanye kila siku thalatha ajzaa Murajaa juzu tatu kwa wale uhifadhi Qur'ani ambao wamekamiliza kuhifadhi Wale ambao hajamaliza, haja Jioaula mara kwa mara wafanye muraja. Kila ukipata nafasi, umekula umeshiba, Watakupumzika kupumzika, wafanya muraja kidogo mpaka usingizi uje. So wajilaza tu usingizi, ah, tafuta usingizi kwa muraja. Wafanya muraja mpaka usingizi umekushinda, usingizi umekupitia, sasa umemuraja umekatika. Ume Lakini vinginevyo jiita hili mara kwa mara kila unapata nafasi ufanye muraja jioni utakwenda kucheza na wenzako fanya moraja kidogo sura yako halafu uende kucheza na wenzako hakadha inatakiwa moraja mna neno Qurani msiwache kufanya moraja juzuu zenu hizo mlizoziifadhia hata kama hamjamaliza, msiwache kufanya muraja mkiwacha Qurani itakuwacha mnielewa vizuri Qurani ni azim maneno ya Allah ni azim maneno ya Allah ni maneno matukufu umeweka katika kichwa chako maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sio kitu kidogo. Kurifadhini Qurani, mpatilize kusoma Qurani, msifanye mchezo katika Qurani. Sasa hivi makafiri wako katika siku zao hizi za siku zao za kikafiri Msishiriki. Msijishirikishe katika siku za kikafiri hizi kabisa. Si, si, si Christmas wala si Boxing Day zijaitwaje sijui e, nyue haya Hizi si zenu sikuu zetu ni mbili tu Aidul Fitr na Aidul Adha Hizi si zetu, hizi msipotezi wakati wenu mkenda mkashiriki nanyi katika matembezi ya yes, sikuu hizi za kikafiri msishiriki kabisa hata wazazi wenu wazazi wenu wakwambia leo twendeni leo ni Christmas twendeni dukatembee waambie hapana ni haramu sisi hatushiriki katika sikuu hizi hizi katika siku zetu pekee yake siku za kikaafiri sisizi azituhusu wazazi wenu wakiwachilia magari kwamba leo twendeni CJ Lake Hausi twendeni wapi Hausi sijitukatembee hakuna kutembea kama mnataka kutembea siku ya Ijumaa jioni baada ya salati ya Jumah ah tukatembee huko Hausi tukale chipsi tukale nini lakini sio Christmas Christmas si siku yetu msipotezi wakati wenu kwa siku za kikafiri, nyinyi mmebeba kitabu cha Allah mibeba kitabu cha Allah mnatakio mjiepushe na makafiri mjiepushe na ukafiri mjiepushe na sikukuu za ukafiri bali kuzichukia sikukuu zao hizi za ukafiri huyo ni nasaha zangu kwa nyinyi wanafunzi mjaribu kujitahidi kufanya moraja wa sura zenu popote mnapopata nafasi Msiwache kufanya moraja moraja unakusaidieni leo sasa hivi nyinyi ni watoto mnaona kama mchezo mchezo kusoma Qurani lakini mshakuwa wakubwa nyinyi mnakuwa watu wakubwa mnakuwa waheshimiwa zaidi ya maraisi ambao hawajahifadhi Qurani muneelewa nyinyi mnakuwa wachukufu waheshimiwa zaidi ya maraisi ambao hawajahifadhi Qurani kwa utukufu wa kuhifadhi Qurani sasa hivi mnaona nyinyi kama ni mchezo mchezo kuhifadhi Kur'ani lakini baada ya kuwa watu wazima mtaona heshima ya kuhifadhi Kur'ani mtaona thamani ya kuhifadhi Qurani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hizi ni saa fupi kwa wanafunzi nije kwa wazazi wazazi wa wanafunzi hawa au wazazi wowote ambao wanafunzi wao hawapo hawa, hapa na saha kwa wazazi wazazi wanatakiwa wawalee watoto wao malezi haya ya Kiislamu malezi ya kusoma Qur'ani malezi ya kuhifadhi Qur'ani malezi ya kusoma madrasa malezi ya kujua dini hii ya Kiislamu wazazi kila mmoja katika wazazi mimi ni mzazi na watoto wangu wewe ni mzazi una watoto wako kila mmoja katika sisi anatakiwa awalee wazuri watoto wake malezi ya Kiislamu ni malezi haya kusoma Qur'ani malezi ya kusoma vitabu vya dini haya ndiyo malezi ya Kiislamu Uislamu unahimiza wazazi sababu watoto hawa hawawezi wakajiendesha wenyewe watoto anatakiwa wapate msukumo wa wazazi Watoto bado wakizao hazijakuwa timamu wana miaka saba wana miaka 10 bado hawajakuwa ni bali wanatakiwa wawe na msukumo wazazi tena ushirikiano wa wazazi wote wawili baba na mama baba akienda kazini mama anamshikilia baba kwa kuwa na msukumo na wazazi wake na watoto wake na kuwahimiza watoto kusoma Kur'ani na kuhifadhi Kur'ani kwa hiyo wazazi nao wana jukumu kubwa la kuwasimamia wazazi wao masala haya ya kuhifadhi Qurani Sabu watoto wa kunyumbani, watoto baada ya kupata likizo wa kunyumbani, walimu wa kwao, walimu hawaji manyumbani kuja kuwahimiza kuwa, kuwa watoto kuhifadhi, bali ni wazazi sasa ni jukumu lao. Wazazi wana jukumu la kuwafanyia moraja watoto wao, si kwamba watoto muda mzima muda wote watakuwa nyumbani wanacheza. La, wapangieni watoto wenu baadhi ya nyakati wafanye muraja mnawaangalia nyinyi wenyewe wazazi mnawaangalia wa, mna watoto wanafanya muraja wao na nyinyi mnawaangalia tabu watoto wanataka msukumo wazazi pia watoto wanawaangalia wazazi sisi sisi wazazi pia tunatakiwa kusoma Qurani hata kama hatujaifadhi lakini tunatakiwa tusome Qurani watoto wanatuangalia sisi watoto wanaiga watoto kawaida ya watoto wanaiga wazazi mzazi akisoma Qur'ani mtoto asoma Qur'ani mzazi ya kiswali suna, nyumani, akiswali sala za sunna mwanamume nyumbani akiswali sala za sunna mtoto naye atasali sala za sunna kwa kumuiga mzazi wake lakini mzazi asipokusoma Qur'ani na mtoto naye ataona kumbe Qur'ani mbona wazazi hawasomi na yeye naye atapungua ile spidi yake kusoma Qur'ani itapungua kwa sababu haoni wazazi wakisoma Qur'ani kwa watoto wanaiga wazazi kwa usisi wazazi tunatakiwa tuwe, tuwe, tuwe mbele katika jambo la kusoma Qurani jambo la kuhimiza watoto wasome Qurani sisi wazazi ndiyo kiigo cha hao watoto kwa sababu nyumbani ndio ya kubwa ya mtoto na wazazi ndio walimu wa mwanzo wa mtoto kabla ya kwenda madrasa nyumbani dio madrasa ya mwanzo ya watoto kabla ya watoto waje madrasa ni nyumbani kwao kwanza wazazi wanatakiwa wanajukumu la kuwafundisha watoto wao masuala ya dini malezi mazuri ya dini ni wazazi kwanza kabla ya kupeleka madrasa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiishi na watoto wa ummu salama ummu salama mmoja katika wake zake alikuwa na mume wake abu salama akafariki akaolewa na Mtume Muhammad sallam ummu salama alikuwa na watoto wake mmoja katika watoto wao ni Umar Umar ibn Abi Salama alikuwa akiishi na Mtume sallam katika nyumba yake baada ya mama yake kuolewa na Mtume sallam Mtume alikuwa akimfundisha siku moja Mtume sallam anakula na huyu Umar Ibnu Abi Salama huyu Umar bado alikuwa ni mtoto akawa kwa mkono wake unakula pande zote mara ameshika hapa mara chakula mkono wao ameupeleka huku mara ameupeleka huku mtu asasa kama ya gulamu سم Wakul وكل بيمينك وكل مما يليك mtoto kwanza soma bismillah Sammillah Mtaji mtaje Allah ukianza kukula chakula Sammillah Wakul biyaminik kula kwa mkono wako wa kulia وكل مما na kula sehemu hiyo inayokufuatia usile upande mwingine mafundisho ya Mtume wa sallam akimfundisha omar ibnu Abi salama nyumbani kwake kwa hiyo mzazi ni mwalimu wa mtoto kabla ya kumpeleka madrasa yeye mzazi mwenyewe a ni mwalimu lakini utaona ni wazazi wa chache ni wazazi wa chache watoto wa wao mafundisho kama haya ya Mtume sallam mtoto uko nyumbani mtoto anakula kwa mkono wa kushoto mzazi anamwangalia mtoto anakunywa kwa mkono wa kushoto mzazi anamwangalia pengine mzazi mwenyewe pia anakula mkono wa kulia kinywaji anakunywa kwa mkono wa kushoto mzazi mwenyewe anakula chakula kwa mkono wa kulia lakini maji na juisi anashika glasi kwa mkono wa kushoto ananywa sasa mtoto ataiga nini atakuiga wewe mzazi unakunywa kwa mkono wa kushoto wakati Mtume selama sala la takulu wala tashrabu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimal sheitani anakula kwa mkono wake wa kushoto na anakunywa kwa mkono wake wa kushoto usipokunywa kwa mkono wa kulia unamwiga shetani kwa kula kwa mkono wa kushoto usipokunywa kwa mkono wa kulia unakunywa kwa kumwiga shetani anayekunywa kwa mkono wa kushoto unatakiwa tumuige Mtume Muhammad sallam kula kwa mkono wa kulia na kunywa kwa mkono wa kulia ya gulamu Samillah wa kul bi wa kul mimma yalika ewe kijana ewe mtoto soma bismillah anza kula kwa kusema bismillah bismillah bismillah hiyo ni ngumu bismillah wakati wa kula ni ngumu la si ngumu si ngumu koyo mkitaka kula someni bismillah mkitaka kunya someni bismillah mkimaliza kula na kunya alhamdulillah mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam wazazi wanatakiwa wafundishe watoto wao kabla ya watoto na madrasa lakini mzazi mzazi achipofuata mafundisho ya sunna na mtoto naye atamuiga mzazi kwa hiyo wazazi tuwe ni kiigizo kizuri cha watoto wetu Wazazi tu ni kijizo kizuri Kwa watoto wetu Watoto wanatuiga sisi Yakulu ahadu shuara Wayansha unashi ulfitiani fina Ala maa kana Wayansha unashi ulfitiani fina Ala maa kana awadahu abuhu Anakulia mtoto katika watoto wetu Kwa vile anavyokulia kwa baba yake vile anavozoezeshwa na baba yake ndivyo mtoto anavyokuwa mzazi ikiwa somi Qur'ani na mtoto atawacha kusoma Qur'ani sababu mzazi asomi Qur'ani mzazi hasali nyumbani na mtoto hata sali sababu mzazi hasali wayansha unashi ulfitiani fina ala ma kana awadahu abuhu ndio wasuli mtoto umleavyo, ndivyo akuavyo mtoto umliavyo ndivyo yakuwavyo ukisoma Qurani unamlea kwa kusoma Qurani mtoto atakulia kwa kusoma Qurani moja kwa moja Ukiswali mzazi mtoto naye atasali kwa kila jambo watoto wanaiga wazazi kwa wazazi jukumu letu kuwalea watoto malezi haya kiislamu kuwafundisha watoto wetu adabu za kiislamu sisi wazazi kwanza kabla ya kupelekwa madrasa watoto Mtume sallallahu alaihi akiwaelekeza lawama kwa wazazi. Mtume Muhammad anasema: Kullu mauludin yuladu ala alfitra. Kullu mauludin yuladu ala alfitra. Kila mtoto anezaliwa, anazaliwa katika maumbile ya Kiislamu sahihi kabisa. Kullu mauludin yuladu ala alfitra. Kila mtoto anezaliwa. Kullu mauludin. ni am Kullu ni katika alfadhil al'am. Kila mtoto anezaliwa anazaliwa katika maumbile ya Kiislamu kullu ni'am si kama watu wa bid'a wanayosema ah kullu si am, hapana kullu min alfad alumum kull bid'atin dalalah juhi kull mawludin yuladu ala alfitra kila mtoto anezaliwa anazaliwa katika maumbile ya Kiislamu yaliyo sahihi fa aba'ahu yuhawidanihi au yunsiranihi au yumajisanihi wazazi wake jono mtie katika uyahudi au wanomjia katika Ukristo au wanomjia katika umajusi wa kuabudu jua wazazi mtume moja kwa moja hapa ameelekeza lawama kwa wazazi wazazi juu wanompeleka mtoto msikitini mtoto ataswali akipelekwa msikitini kila anapokuona msikiti yuko api huyo yuko api, Sali, api. mkono nenda mzazi anafanya hivyo kila siku mtoto atakulia katika ibada huwa anakuwa kwa sunna na kuenda msikitini mara kwa mara lakini mzazi ikiwa hana shughuli na mtoto, mtoto amelala, mzazi anakwenda msikitini. Mtoto amelala, mzazi anakuwa hakumhamuamshi mtoto. Mtoto yule anakulia vibaya. Anakuwa vibaya mtoto yule. Sasa ndiyo hapo faaba yuhawidani hii Au au hii au hii Wazazi waki wawili ndio wanomtia katika Uyahudi au wanomtia katika Ukristo au wakamtia katika Umajusi wa kuabudu jua ni wazazi kwa wazazi tuna majukumu makubwa ya kulea watoto wetu na kuwafundisha watoto wetu malizi haya mazuri malizi ya Kiislamu na ndio maana Mtume pia anasema kullukum raa wa kullukum masulun alraiyatihi kila mmoja katika yenu ni mchungaji na kila mmoja atakonda kuulizwa kuhusu raia wake. tusipo tusipowalea vizuri watoto tutakonda kuulizwa siku ya kiyama tusione kwamba shauri zake mtoto shauri zake mtoto watoto wasikizie hawaskii watoto wasikizie hawaskii watoto wasikizie siku zina mtoto siku zina mtoto na watoto ni wa sisi wao ndio wale mbona unasema si watoto wa siku hizi siku hazina mtoto watoto ni wetu usisime kwa usisime usiseme kwamba mtoto shauri yake hakuna shauri yake ni shauri yako wewe utakwenda kuulizwa siku ya kiyama mzazi kwamba mbona mtoto wako amekwenda vibaya mbona wewe ulikuwa ukwenda msikitini mtoto wako umuamishi bunaenda msikitini mtoto wako unamwacha anacheza barabarani anacheza gololi na mipina na watoto wenzake la wazazi tuna majukumu makubwa kullukumra wa kullukum masulun alraiyatihi falimamu ra. wa huwa masulun alraiyati kiongozi Raisi ni mchungaji atakwenda kuulizwa kuhusu uraia wake warajulurain fi ahli baitihi wa masulun hii wanamume naye ni mchungaji katika watu wa nyumbani kwake ahli zake watoto wake na atakwenda kuulizwa kuhusu raia wake walmar'atu ra'iyatan fi ha, au aw fi bayti zawjiha wa mas'ulatan 'an ra'iyatiha mwanamke naye kuulizwa atakwenda kuulizwa kuhusu watu wa nyumbani kwake nyumba ya mume wake ameisimamia vipi watoto wake taulizwa siku ya kiyama kila mmoja katika siti ni raa kullukum raa wa kullukum masulun alraiyatihi kila mmoja katika yetu ni mchungaji na kila mmoja atakonda kuulizwa kuhusu raia wake. kwa wazazi wazazi nikiwa mmoja katika wazazi tunapeana nasaha wazazi kwamba tuangalini ni watoto wetu tuwachunge watoto wetu tuwahifadhi watoto wetu tuwalinde watoto wetu tia tuwalinde na marafiki wabaya tu watoto wetu na marafiki wabaya kuna watoto wengine ni wabaya hawahifadhi Qurani hawendi madrasa wao wow, zao ni kupoteza wenzao twende baharini twende wapi kuwapoteza wenzao tuwahifadhini watoto wetu tujue kina nani marafiki wa watoto wetu watoto wanakuja mimani kwa livu sasa hivi waangalie marafiki zao ni kina nani? Kina nani watoka nyumbani na kutoka na, na, na, na watoto wao. Wazazi wana jukumu la kuangalia hivyo kwa ajili ya kuwalinda watoto wetu. Watoto wetu wanaifadhi Qur'ani ulilahi alhamdu ni izi na ni kwa wazazi. Mzazi mtoto akisoma Qur'ani na kuhifadhi Qur'ani, mzazi ana kubwa. Tulindeni sharafu hii wazazi tusipoteze sharafu hii ya tulipopewa na Allah ni neema kubwa kwamba mtoto wako amehifadhi wa Qurani wewe mzazi una neema kubwa kwa mtoto wako huyu aliyehifadhi Qurani tuili ndeni neema hii tuishukuru neema hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyotupa kwa kuhifadhisha watoto wetu na kuwa watoto wetu wamehifadhi kitabu cha Allah maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala usiwapoteze wa, tusipotezee wakati watoto wetu tukachukua watoto wetu tukawapeleka kwenye mntezahat kwenye Christmas na nini sisi wazazi sisi wazazi usiwapoteze wakati wetu wakati watoto wetu tukawapeleka katika Christmas tukawayeleka leta house la tunapoteza wakati wa watoto wetu tulindeni watoto wetu tuwahifadhi watoto wetu siku hizi si zetu siku hizi hii si yetu haituhusu tuhusu Christmas wala Boxing Day wala New Year. hizi sisi kukuza uislamu wazazi kwa hiyo wazazi tulinde watoto wetu wazazi tulinde neema hii ya kuwahifadhisha watoto wetu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tuilinde neema hii Tusiipoteze neema hii Tusiikufuru neema hii adhima ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwahifadhisha watoto wetu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yatosha na saa hizi waajibu wetu ni kuzingatia maneno haya mafupi na nasaha hizi fupi ad nasiha dini ni nasaha kwa kuwa tunapeana nasaha atufukiani tunapeana nasaha tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie minalladhina yastami'una qawla fatatbi'una ahsana wa sallallahu wasallama baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barakallahu fiikum wa khaira